A Lukács írása szerint való szent evangélium, 14. fejezet. És lőd, mikor a fő közül egynek házához ment szombatnapon kenyeret enni, azok leselkednek vala ő utána. És ímé egy vízkoros ember vala ő előtte. És felelvény Jézus szól a törvénytudóknak és a farizeusoknak mondván, szabad és -e szombatnapon gyógyítani. Azok pedig hallgatának és ő megfogván azt, meggyógyítá és elbocsátá. És felevén nékik, mondta, ki az közületek, akinek szamara vagy ökre a kútba esik, és nem vonja ki azt azonnal szombatnapon. És nem felelhetnek vala ő ellene semmit ezekre. És egy példázatot mondta a hivatalosoknak, mikor észrevevé, mi módon válogatják a főhelyeket, mondván nékik. Mikor valaki lakodalomba hív, meülje főhelyre, mert netán náladnál nagyobb tiszteletben álló embert is hívott meg az. És eljövén az, aki mind téged, mind azt meghívta, ezt mondja majd néked. Engedd ennek a helyet, és akkor szégyennel az utolsó helyre fog szülni. Hanem mikor meghívnak, menj el és ülj le az utolsó helyre. Hogy mikor eljöv az, aki téged meghívott, ezt mondja néked. Barátom, ülj feljebb! akkor néked dicsőséged lesz azok előtt, akik veled együtt ülnek. Mert mindenki, aki magát felmagasztalja, megaláztatik, és aki magát megalázza, felmagasztaltatik. Mondta pedig annak is, aki őt meghívta. Mikor ebédet vagy vacsorát készítesz, ne hívd barátaidat, se testvéreidet, se rokonaidat, se gazdag szomszédaidat, nehogy viszont ők is meghívjanak téged, és visszafizessék néked. Hanem mikor lakomát készítesz, a szegényeket, csonkabonkákat, sántákat, vakokat. És boldog leszel, mivel hogy nem fizethetik vissza néked, mert majd visszafizettetik néked az igazak feltámadásakor. Halván pedig ezeket egy azok közül, akik ővel együtt ülnek vala, mondanéki. Boldog az, aki eszik kenyeret az Isten országában, ő pedig mondanak, annak, egy ember készíte nagy vacsorát, és sokokat meghívva, És elküldés szolgáját a vacsora idején, hogy megmondja a hivatalosoknak, jártek el, mert immár minden kész. És mindnyájan egyenlőképpen kezdék magukat mentegetni. Az első mondanéki: ki, szántóföldet vettem, és ki kell mennem, hogy azt meglássam. Kérlek téged, menj ki engem. És másik monda, Öt iga ökröt vettem, és elmegyek, hogy azokat megpróbáljam. Kérlek téged, ments ki engem. A másik pedig mondta, feleséget vettem, és azért nem mehetek. Mikor azért az a szolga hazament, megmonda ezeket az ő urának. Akkor megharagudván a gazda, mondta az ő szolgájának, Eredj hamaraváros város utcáira, és szorosaira, és a szegényeket, csonkavonkákat, sántákat és vakokat hozd be ide. És monda a szolga, Uram, meglett mint parancsolád, és mégis van hely. Akkor mondta az Úr a szolgájának, eredj el az utakra és a sövényekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megtejék az én házam. Mert mondom néktek, hogy senki azok közül, a hivatalos férfiak közül meg nem kóstolja az én vacsorámat. Megy vala pedig ő vele nagy sokaság, és megfordulván mondva azoknak, ha valaki én hozzám jő, és meg nem gyűlöli az ő attyát és anyját, feleségét és gyermekeit, fitestvéreit és nőtestvéreit, sőt még a maga lelkét is, nem lehet az én tanítványom. És valaki nem hordozza az ő keresztjét, és én utánam jő, nem lehet az én tanítványom. Mert a közületek valaki tornyot akar építeni, nem de először leülvén felszámítja a költséget, ha van -e, mivel elvégezze. Nehogy minek utána fundamentumot vetett, és elvégezni nem bírja, csúfolni kezdi őt mindenki, aki látja, ezt mondván. Ez az ember elkezdette az építést, és nem bírta véghez vinni. Vagy valamely király, mikor háborúba megy, hogy egy másik királlyal megütközzék, nem de leülvén először tanácskozik, hogy tízezerrel szembeszállhaté azzal, aki ő ellene húszezerrel jött.